de Josep Pedrals és ben sonat tant que aquest any ens porta cada setmana una frase que li ha sonat malament i que ell suggereix fer-la una mica millor, Josep, bona tarda. Molt bona tarda. Avui la frase és... Uh, mira, abans d'ahir, resulta que Manuel Fuentes eh, entrevistava uh -huh. l'Oriol Junqueras per uh -huh. parlar de l'actualitat política així en general sí. i en un moment de la conversa van anar a parar el tema candent de la corrupció que afecta el gremi polític i el senyor Junqueras va opinar que calia fer net, és a dir, apartar tota possible ataca de la política i ho va dir amb la següent frase. A risc de ser injustos preneu decisions. Sí, Aquí hi ha diverses coses a analitzar. Primer, el fem, preneu fem. aquest, que, que ell ja no s'hi fica, és preneu decisions. Vosaltres. Com... Però bé, però les paraules que hi ha, diguéssim, són risc, que és una contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, o sigui, és un perill incert, mm -hmm. i, per tant, la locució a risc de significa en perill de... Sí, injustos, injustos que és no conforma la justícia o que no obre segons la justícia. Per tant seria en perill de no obre segons justícia. Llavors, ve la segona frase que és preneu decisions. Uh -huh. Prendre és normalment em se d'una cosa d'altra o siguim enllavar per eh, agafar. Uh -huh. O també és posar en obra, executar, adoptar, o sigui, prendre decisions, prendre possessió, prendre l'hàbit, prendre el bon camí, prendre el vol, etc. I en aquest cas són les decisions, diu. I les decisions són les accions de decidir, que decidir portada un d'un determini definitiu. És a dir, amb tota aquest anàlisi la frase seria en perill de no obrar segons justícia, adopteu l'acció d'un determini definitiu. Ah. que bé. Sí que ho havia dit ah. el tio bastant sí. més clar que jo, però jo crec que hi ha maneres de dir-ho més bonic, per exemple. Vinga. Podria haver dit... Potser part del remat es desintegra, però cal acabar amb l'ovella negra. Ah. Com eh. O bé, perquè cal fer net amb els corruptors, potser paguen justos per pecadors. Sí, senyor. Mm. O no val ni la píndola ni aquell que la daura. Volem que caigui tot el que ha de caure. Ah... I també he trobat una frase feta que serveix exactament per dir el mateix que diu, val més perdre un ou per salvar un bou. Ah, que és bé, una frase d'aquelles complicades que, a més a més, s'utilitza poc. I que, que, és... que s'apiguen ben bé de quins ous estem parlant. Exactament. Que no ens I de quins bou, sí, sí, sí, senyor. Malgrat tot, jo crec que el senyor Junqueras es referia també a una altra qüestió de fons, però ho deia d'una manera molt balada. De, això que, que crec que jo la gent parla amb metonímies i metàfores estranyes. En aquest cas la primera part de la frase diguéssim que no canvia gaire perquè a risc de Sant Justos quedaria igual, a risc de Sant Justos. Sí? Però el problema el tinc amb el Preneu decisions. Preneu, podria ser, ingerir o alimentar... Bueno, uh, ingerir quelcom, no? sí, un medicament sí. alguna cosa. Prendre, Peneu, no? Sí sí, sí, sí, podem prendre Prendre cafè, sí. prendre una purga, de etcètera, etcètera. Llavors, decisions ja sí que és més complicat. El de és una preposició que expressa relacions circumstancials que denoten diverses coses. Ja. Sis de sis ions, sis és... El 5 més 1. No, sí, sí, Això és així. Entre 5 i 7. Exacte. I els ions són els àtoms o grups d'àtoms que tenen una càrrega elèctrica positiva, positiva. o negativa. Sí, I tant, Això ens ho a la Exactament. Exactament. Per, per tant, jo. la frase quedaria en perill de no obrar segons justícia ingereixin quelcom que contingui 6 àtoms amb càrrega elèctrica positiva <ríe> o negativa. Però bé, an un moment. Què són... Uh, on hi ha 6 ions? Què vol dir que val, sabem, què ho sí ho 6 ions? Tots sabem que els àtoms dels elements no es troben aïllats en la naturalesa, sinó que es combinen i s'agrupen en estructures de dos àtoms o més. Sí. O si sigui, H2O és dos d'hidrogen uh -huh. i una d'oxigen sí. és l'aigua. No? Sí Anem a sí això. Senyor. Llavors, les unions entre els àtoms són els enllaços químics. Sí. Llavors hi ha diverses formes d'enllaços químics. Hi ha l'enllaç covalent, l'enllaç iònic o l'enllaç metàl·lic. En aquest cas, com que ens interessa el dels sis ions sí. anirem a l'enllaç iònic que és el, el que correspon a la unió d'ions de signo oposat per atracció electrostàtica. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Això ja és de màster, eh? Això és de màster. Sí, quan en l'enllaç iònic apareix aquesta força electrostàtica, sí, que és sí. com allò dels pèls amb la pantalla sí, de la tele, sí. doncs les substàncies que intervenen constitueixen xarxes cristal·lines iòniques. O sigui, s'uneixen sí. i formen xarxes cristal·lines. Sí, o sigui, les estructures sí, sí, sí, cristal·lines sí, sí. aquelles, que són unes formes sòlides, en les quals els constituents estan empaquetats de manera ordenada i amb patrons de repetició que s'estenen en les tres dimensions especials. I això que tu ets de lletres, eh? Sí, però això és de cincera bàsica. O sigui, els pics, els flocs de neu o els diamants, són estructures cristalines. Llavors la meva pregunta és, clar, si necessitem cisions, quina estructura cristalina consta de cisions? Doncs la que té forma de cub perquè Va. té sis cares, no? un cub té els quatre cantons, la tapa i, i el cul, el cul. No? com, ah, com en eh? enllapes i enllepes. No? Enllapes sí. i enllepes feien un begul, enllapes les tapes i enllepes el cul. Ah! <ríe> ah! Que, que això no té res a veure, enllapes però en fi, en fi, enllepes, bueno, que té sis cares. Eh? Per tant, quina és l'estructura que té sis ions envoltant un altre ió? El clorur de sodi. Ah, o sigui, el clorur sí sodi forma cristalls amb simetria cúbica, no? i per tant li queda cada un de clorur Té sis de sodi al voltant, eh, no? uh -huh. és, és sí, això. Sí. I què és el cloror sòdic? Doncs pues el que tots coneixem com sal comuna. La sal. Ja, veu, sí, ja veus. O sigui, ja veus. el que estava dient el senyor Junqueras, d'una manera una mica Era... enrabassada, és, en perill de no segons justícia, ingeriu ho sal. Ara. O sigui, Junqueras estava dient que la política catalana li falta sal. O sigui, que els polítics són poc salats. O sigui, que tenen poca gràcia, poca agudesa, no? Exacte. Per tant, hauria pogut dir... Deixem-nos de polítics tecnocràtics i anem tots a posar-nos més simpàtics, que també ho podria fer ell, que a vegades té que ell té una sí. mica professori. Sí, professor. Després podria dir, potser semblarà cara dura, però que es noti la desinvoltura. Sí, senyor. Ah, sí, que a no sí, algú se'ls se nota massa. Ara sense passar-se. Exacte. O cal activar l'encant del populisme, encara que sigui per porcinisme, estava dient això Junqueras o estava dient la situació és tan crítica cal que, que fem un circ amb la política. Oh. Ja hi és, també, ratos. Eh? Sí. O també podria haver dit, encara que semblem incapaços, podríem ser una mica més pallassos. Molt bé! Que és, potser, el, el significat real de tot el que estava dient el senyor Oriol Junqueras. Bravíssim! Avui, a més, m'he fet una explicació de física, també, sí, eh? que a vegades que ens va bé repassar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no eh? Però si sí, jo crec que... No, no, no, no, s'ha no, no, no, no, entès, eh? Si diu l'estructura pel, pel, pel, pel, pel que és l'entitat en si... Potser és una matonímia nova que encara no existeix, però... En fi... Et estom... tenim a tu per descobrir-la. Estem una... molt contents. Sí. Bé, si voleu, acabem amb un poema per, per sí. rematar la feina. va, rematem Amb un tros d'antena remou porqueries. Sap què val la pena. Selecciona i tria. I uns cops ens ho pega quelcom que aprofita. Li fa la neteja, ho enllustra, o allisa... I ho deixa que sembla ben, ben nou de trinca... Diries que estrena coses cada dia, l'home que remena les escombraries. Ah, bravo! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Bravo! Som tan fans. Molt. No. Pedrals. Pedrals. Només n'hi ha un de Pedrals. No n'hi ha, bueno, ha ja uns quants. Ja eh? però, per com... per per no. no, però com a mi no que... n'hi ha cap. Ah, bueno, Busca-me'n un gràcies, igual aquest. Josep Pedrals, moltes gràcies. La setmana que ve tornem. Exacte, hi tornem.